Actorul de care aleargă prin nori Autor Gina Zaharia Azi am să scriu pe nămeți cu brațul de flori. Îți voi aduce un templu în dar și parcă rupe și o stea dintr-un cer de culori. Apoi voi sări peste timp cu tine în priviri, în trup, în ființă, nebun rătăcit prin inima ta. Or agățat de un sens și pe deasupra, legat la ochi, cu credință. Încătușat în mister mă supun un stol de ninsori. Mă mistuie dorul, chezășie mi-l pun. Privește, sunt rob uneori și cel mai des, Actorul de sculț care aleargă cu tine prin nori. Lectura Maia Martin